Okej, här vi kommit till avsnitt fyra av Abon Comics. Det här är Niko tillsammans med Färnan. Ja, då! Och i veckans avsnitt kommer vi prata om serierna Lock and Key, volym två, Head Games, Batman slash Teenage Mutant Ninja Turtles och Wonder Woman Free Comic Book Day 2017 Special Edition. Och den gemensamma läsningen denna vecka är Thor, issue 1. Och eh, Färnan, du hade ju läst den här Wonder Woman som jag läste förra veckan. Ja, vad tycker du? Alltså jag är inte jätte jag, ska säga, jag har inte jättemycket att säga om den för den sa mig inte så mycket. Okej. Okay. Jag, jag är jätteledsen, men jag var inte jättetaggad. Okej. Okay. Så att, Jag vet, och jag vet mm. inte vad det är som inte, jag, vet, jag vet inte vad det är som gjorde det heller. Jag bara här, jag läste igenom den så kände jag liksom så här som vad ska man säga, lite tyvärr som händer ibland när man läser böcker också. Känns som att mm. Det går in genom, går in genom ögonen, och då, då. men sen försvinner det liksom ut lika fort igen. Okay. Det, det var ingenting som liksom fastnade på något vis. Som, som många andra serier jag har läst, om, alltså någonting fastnar. Men här kändes det mest mm. som att, nej. bara. Så, så den här moderna tappningen gjorde som ingenting för dig? Nej, faktiskt inte. Det, det, nej. nej, tyvärr. Det, det är ingenting som jag kommer att fortsätta läsa, ska jag säga. Nej. Men eh, om du skulle sätta ett betyg på just det här första numret, vad skulle den hamna ungefär i? Det blir ju mellan mellanmjölk alltså. Så... Inte en trea ja, jag tänkte stjärna. säga två, tre där någonstans. Har vi halvstjärnor? Mm. Det har vi inte va? Nej, Nej inte en. Så säg tre. tre. Det, det, alltså, det, är ju, det är ju inte dåligt, det är ju bara det att det, det är ju ingenting som fastnar för mig. Mm. För det kan vi ju ta upp nu när vi, precis som i förra Abitonörne så lät jag dig prata först för... Vi ska ju börja med ett stjärnsystem. Det är det nya. För vi låg upp på Facebook och frågade folk vad vi, om ni ville börja, att vi ska börja använda ett stjärnsystem, poängsystem. Och det ville de flesta. Så vi kommer börja med ett stjärnsystem 1 i 5 där 1 är lika med dåligt, 2 är lite sämre, 3 är bra. Fyra är mycket bra och fem är helt jävla amazing. Jag vet inte som jag sa samma som du, jag Du, du tänker att försvår. två är lite bättre än jättesämst. Inte lite sämre än jättesämst. Alltså det är lite sämre men sen är det ju sämst Okej, ah, ja. Det, sämst. Okay, ah, ah. För det, det, det, det blir konstigt om man säger ett sämst och sen säger man två lite sämre. Så är det lite sämre ja, det lite än sämre. Sämre. Eller lite sämst eller är det lite, lite sämre, sämre, sämre än bra? Nej men lite sämre, inte sämst Ay, okay. men lite sämst. Okej, okay, ja men då är jag med. Ja, du då... ser det på lite sämst. Ja, ja, men då är det lugnt, då är jag med. Och det andra är att jag har Om ni vill gå in och läsa på våran blogg Så kommer jag börja lägga upp lite texter För jag kände förra avsnittet Lyssna på Abito Abon Comics Och jag tyckte Jag inte riktigt fick fram Hur bra jag tyckte Iceman var Jag fick fram ganska bra vad jag tyckte Men jag fick fram att när jag lyssnade om på det så tyckte jag att det lät väldigt mycket som att jag tycker Iceman är bra för att han homo är homosexuell. Och så är det inte alls utan jag tycker om Iceman för att det är en skitbra karaktärsuppbyggnad. Att han är som en riktig karaktär. Och sen att han är homosexuell det är bara vem man är med tycker tycker själva karaktärsbyggnaden. Ni kan gå och läsa mina små texter på bloggen helt enkelt. Och det är två nya helt enkelt. poängsystem och att jag kommer börja lägga upp lite texter på bloggen. Så... Vad nu än? Ungefär en tvåa, trea i betyg alltså? Ja, det får se om jag kanske provar att läsa den igen. Alltså läsa igenom mm. den om det är så att det har varit mycket och försökt läsa och så på, på... under veckan så att säga. Eller försökt hinna mm. snarare spela och läsa samtidigt om man säger. Men mm. jag har inte jättehöga förhoppningar alltså. Det... Men det är som sagt det, det, är ju, det är ju ingenting som är... Det är ju inte dåligt. Det, det säger jag absolut inte. Men det bara är... Ska man, i mina ögon ointressant ska jag säga uh. alltså jag kan hålla med lite alltså, för jag gillar att det som var intressant det var en modern tappning mm. men det var ingenting nytt vi har, det här är allt har vi sett i filmen att det är bara den moderna tappningen så var det lilla nya som fick den att ah, kanske ska ta upp och läsa mer. Mm. Men det var ingenting utöver det utan det var ganska som du sa, mellanmjölkrakt mm. genom hela. Ja, ja, men exakt. Det hände ju aldrig någonting. Nej viktigt. men precis, precis. Och, och just därför så blir det så här det, vi läser så mycket annat som jag tycker är så fruktansvärt bra istället. Mm. Så att det, det blir svårt att försvara att, jag ska, att man ska sätta sig och läsa mera av någonting som man inte tycker är intressant. Nej, precis. Men det är så förra veckan jag tog upp Deathstroke, mm. den här volym 2 mm. Och i poängställning hade jag fått en etta för den var skitdålig. Ja. Medan vi hade Iceman som får en femma för det numret var hu skit hur bra som helst. Och då blir de här så hamnar mitt emellan. Det är så här, jag läser ju hellre fem nummer av Iceman än att eventuellt hoppa på någonting här. Ja, men exakt. Och liknande, så det är jag förstår exakt vad du menar för jag har skaffat hela volym 1 av samlingen och Wonder Woman mm. i bokform också. Mm. Så jag kommer läsa den men det kändes just det här numret, precis som du sa var ju inte jättemycket för att greppa tag utan man kanske måste börja från issue 1 eftersom det här var nummer två i samlingen mm. att man kanske måste komma in på ett annat sätt. Jo, men Jo, för, för nu när jag även vet om att du förhoppningsvis kanske någon gång i framtiden ingen stress mm. alls kommer att läsa igenom flera nummer så kanske mm. jag tänker mig att jag kommer att få höra om det är värt att gå tillbaka till den då. Och mm. faktiskt kika, ja, alltså på, kika på dem i rätt ordning till exempel. Om det är det som gör att det blir konstigt. Alltså att det är mycket att försöka lura ihop själv. Eller, ja. så jag, jag kommer nog att avvakta tills jag kanske får höra någonting mer om det. Eller som, mm. Tills det kommer någonting som kommer att få mig intresserad av det igen. Absolut, absolut. Men vi kan väl hoppa in på den som vi hade som gemensam då. Absolut. Lock and Key, volym 2 Head Games. Mm. Och den här är skriven av Joe Hill fortfarande och tecknad av Gabriel Rodriguez och utgivningsår 2010. Synopsen på den här är, efter en chockerande död kastat Kinsey och Tyler Lock upp i känslomässigt vatten och vände sig till sin nya vän Zach Wells för stöd utan att veta sex mörka hemlighet. Under tiden försöker den sexåriga Bode Lock att pussla ut huvudrollens hemlighet och farbror Duncan är utbränd i det förflutna av ett störande välbekant ansikte. Öppna ditt sinne, huvudspelen har bara börjat. Dun, dun, dun. Utan att spoila allt för mycket om den här vad som hände i volym 1. Mm. Så vi tog upp den här Sam som dödade deras lock familjens pappa och liknande. Exakt. Och det, han var ju inte riktigt huvudskurken utan det fanns en annan större huvudskurk mm, mm. som eh, var en eh, kvinna. Mm. Så jag tänker inte säga mer om det, för det måste man läsa den här spänningen av. Men i det som är så sjukt med den serien som inte jag fattade först, det är att hon och Zach är ju samma person. Och jag hade helt missat det. Hur? Vänta, förlåt, men hur kan du ha missat ja. det? Ja, men det var ju det som var. Bara, bara, vadå? jag bara vad klippte då han bara hon och bara håret men hon har ju bröst och jag bara, och sen jag var tvungen att gå tillbaka jag bara jag har missat någonting och så bara, där är den där jävla nyckeln ja, självklart och jag var helt borta i början jag bara vad för jag visste ju allt som hade hänt mm. men det bara nyckeln bara försvann Okej. så efter det så fick jag lära mig koll, koll på varenda jävla nyckel som finns dock så det ska ju det ska ju sägas att den här serien i sig Mm. Jag, säga, jag tycker det här är det här är det bästa jag läst på jättelänge Alltså överhuvudtaget, böcker, alltså överallt Alltså det man läser så att säga eh, ja. Men de hoppar en del mm, Det, det ja. är en del, nutid, dåtid, eh, alternativtid Alltså eh, inte alternativ kanske Men det är mycket fram och tillbaka Och mm. mellanställen. Alltså mm. ena gången så är du och Visst det är ganska lätt att se Det är ganska lätt att hänga med när de hoppar mellan personer och platser och mm. tid. Alltså det, det är så här, när de hoppar bakåt i tiden, då står det oftast vilken dag det är. Eller, eller inte vilken dag, men vilken tid det är eller när det är ungefär. Eh, och så när de hoppar tillbaka så brukar det komma en liten ruta där det står now. Eller ja, mm. nu bara. Eh, men när det är svårt är just i de där är när de hoppar mellan personer som inte har varit med tidigare. Nej, För det händer lite grann i den här volymen tyckte jag, i alla fall. Att de hoppar från familjen här till exempel, från vad heter det, från dem, till någon mm. som kanske, alltså en ny karaktär som ska komma in i det hela. Jätteintressant mm. att det dyker upp nya människor men man får inte jättemycket presenterat av dem, utan det är så här Åh, man, de här... Vad är det, storebrorsan springer runt och pratar med, med de andra. Och så mm. nästa ruta bara så är man på andra sidan landet. Mm. Och sitter i en bar med någon som du aldrig har sett tidigare. Nej, och precis. man säger, vänta nu. V uh. Och då blir det lite, en liten stund där när man behöver liksom läsa in sig. Och men menar, det funkar ja. jättebra i en, i en serie som har så här mycket spänning. Eller så. Alltså, som är så här spännande. För då vill man ju bara fortsätta plöja mm. framåt. Då hoppar man över det eller skitsnapt och bara plöjer vidare. Men det är lite ansträngande ibland kan jag tycka. Mm. Men det här numret då. Vad tycker du om det här numret jämfört med ah volym två och headgames? Vad tycker du om den? Det är ju det är bättre än första. Eh, i, mm. I hänseendet att man saker och ting börjar bli lite klarare. Mm. Tycker, tycker jag, man börjar förstå lite bättre Man börjar förstå lite mera eh, Av vad som händer Eller vad, vad det är som är på väg att hända I alla fall eh, och, och på det sättet tycker jag det är väldigt intressant Och på det sättet är, är det även Ofrivilligt bättre Än volym 1. För att i mm. volym ett så var det jättemycket Där man inte hängde med Man fattar liksom inte Vad är de här människorna från Men det är ju just för att det är en helt ny serie du ger dig in i Mm. Det, det, är liksom, det är mycket nya människor, det är mycket nya karaktärer som du ska försöka lägga på minnet. Försöka komma ihåg, vad gör de här eller vem är det här? Och sen alla helst när det är så nytt som det, som det blir när du läser en volym ett eller en, en första mm. numret till och med. Så ska du, så försöker du gärna fylla i mellanrummen som du inte vet också. Jag vet ja, att precis. till exempel i första numret när, när vi stöter på, alltså precis i början när den här Sam vad heter han, Teller heter han, ja, ja skit samma när Sam dyker upp vid deras dörr på i, i första numret redan ja. där, när de börjar prata med, när de knackar på dörren och börjar prata med dem innanför redan där börjar jag så här, okej, okay, shit hjälp, vem är det här, hur passar den ihop hur ska den här passa ihop framåt och vad är det som har hänt liksom, har de, mm. har de fått problem med bil, alltså hela den där börjar, där, redan där börjar jag och det blir väldigt mm. jobbigt i, en, i ett första nummer eller i en första volym att du gör det med alla. När du mm. kommer till volym två då har du ju redan börjat få kött på bena som liksom ser hur en karaktär fungerar ungefär. Och då blir det lättare att räkna ut sådana här saker li, lite bättre mm. om man säger då. Så att på det sättet så är volym två absolut bättre än första. Men det säger inte så mycket om serien i sig utan mer mm. om mig skulle jag vilja säga. Jag tycker att första mm. var ju alltid, slutar ju alltid på en cliffhanger. Ja. Så var det ju inte alls i andra här volymen. Det som, när du tog upp det, att när Sam kommer upp till Dun och sen zoomade det ut och så hade man ju upen där bak, och så såg man en lik som låg i bak. Inget sånt var ju riktigt heller i volym två. Utan man hade något sånt där som verkligen grappfast igen och bara du måste läsa vidare, du måste läsa vidare för att se vad som händer. Något sånt tycker jag aldrig jag fick känns i volym två. Och det som volym två börjar med- det är en karaktär som man aldrig har stått på tidigare. Och allt handlar om honom och så här. Och jag tyckte inte det var speciellt spännande eller någonting. Det visar sig att han är professor där barnen går sen- så man får ju liksom ju en uppbyggnad för att du ska bry dig om den här karaktären. Men eftersom du aldrig stått på honom tidigare så gör du inte det riktigt i början. Först, I så här volymen när du börjar läsa. Jag bara, men vem, ja, men kan vi komma fram till det som jag bryr mig om? Kändes det lite som. Och sen, men jag läste ju allting och fick en uppbyggnad för att jag ska sen bry mig mer om honom och få hela den uppfattningen. Och det fick man. Men jag kom in med förväntningar att andra volymen skulle vara som första volymen. Och så var det absolut inte. Men det jag tycker är coolast med volym två det är att här följer du inte barnen utan här följer du skurken sack. Mm. Och jag hade varit riktigt med om något sånt att i en volym följer man barnen som är offren och helt plötsligt följer du skurken i andra. och liksom Jag hade varit med om just den twisten att shit, jag får se från två olika håll och jag bryr mig om barnen men jag följer skurken och ser hur han beter sig mot. Det. Jag tycker det är skitsnyggt. Jo. Ja, verkligen. Det är helt makalöst. Alltså på det sättet. Och även hur han, eller hur de håller igång flera historier samtidigt tycker jag är imponerande. Mm. Alltså det är ju en huvudstory, eller ett universum om man säger då. Men ja. det har ju till exempel, nu kommer jag inte ihåg exakt hur de är släkt ens. Men han som äger och bor i... The Key House, eller The Key... Vad heter han? Det är, det är det deras farbror. Farbror. Han åker ju mm. iväg för att träffa... Ja, han åker iväg för att lära ut snarare. Han har ju fått ett jobb en bit bort. Mm. Uh, han åker ju dit. Och där lyckas han hålla igång en story med honom. Samtidigt mm. som han håller igång en story med familjen som fortfarande är hemma i huset. Jag Och det tycker vis. jag är skit, skitsnyggt verkligen. För där har du lite av de här hopperna. Är du någorlunda mm. med på vem... alltså? Kommer du ihåg hur personer ser ut? Då hoppar du ganska mm. enkelt med i serien. Det är inga konstigheter så. Men det tycker jag de gör väldigt snyggt för att han drar ju verkligen två historier exakt samtidigt. Mm. Liksom, i, i, i liksom i nutid. Så man ser vad som händer där, man hänger med där ett par si sidor. Man hoppar tillbaka till den andra, man går där ett par sidor. Jag tycker de gör det väldigt, väldigt snyggt just att få. Mm. Hålla många bollar i luften samtidigt så att du hela tiden ska vara intresserad av vad som händer på den andra sidan. Ja precis. Så att det, det tycker jag de gör jätte, jättebra. Och dessutom så tycker jag... Alltså, den här... Det här numret har... Jag tror att jag berättade att jag för första gången varit rädd i en serie till, Eller liksom riktigt mm. obehaglig förra gången. Ja, i volymen där. Ja. ja mm. Den här volymen gör mig mer... Vad heter det på, på svenska? Alltså jag blir mer obehagligt träffad. Mm. Mycket, mycket mer än i första volymen. Det liksom håller i jo, sig lite grann i den här. Det liksom börjar ganska tidigt och så hänger det liksom med genom hela. Jag, blir inte, jag tycker liksom inte att det är läskigt på samma sätt. Däremot Nej. så får man verkligen den här obehagskänslan att jag vet fan inte vad som kommer att hända mm. härnäst. Nej, precis. Vad ska hända? Vem ska göra vad? Och precis vad som helst skulle kunna hända. Och mm. den känslan är, ja det, det är det det. Jag, tog upp jag tog upp lite i förra volymerna jag pratade om den, att barnen är ju lite för, de är ju de, de vet inte vad de utsätter sig själva för. För att de kan inte liksom tänka på det, de tänker inte på det vis utan de ser ju Zach som deras vän så de öppnar ju upp sig helt och hållet från dem mm. Vi vet vilken skurk han är men de har ingen aning. Och det är ju det man, man vet liksom, och nu, nu när vi får följa sak. Man bara. Säg inget. Säg <skratt> och man vet redan hela tiden på vilken makt han har. Mm, mm. Och det är ju det som skrämmer upp en. För den här volym 2 är mycket mer karaktärsuppbyggnad och allting än den här medan skräck och. Det var lite slakt, inte överdriven slakt, men det var lite mer av skräckmoment i den så här spöken och allt möjligt. Här är det mycket mer att nu är det Nu gör vi det. Liksom en thriller av mm, det hela, lite mm. mer åt det hållet. Att det ska liksom vara psykologiskt för att du ska bara känna hur jobbet här är och han får bara mer och mer makt och man bara nej, nej. Och det var ju det jag tog upp lite förut också, att serien uppbyggd som en tv-serie. Mm. Och det är ju det jag tänker att man behöver inte alltid följa samma karaktär hela tiden utan man hoppar att men allt lever i samma universum och man hänger med då, precis som du tog upp det med farbrorna och, och vi har följa säk, ibland när vi barnen och man vet att morsan är där någonstans och man, man får reda på lite om allihopa och professorn och allt möjligt, men allt passar ihop på ett sätt, lite som jag tycker är en tv-serie uppbyggd mm, mm. och det är ju så jag läser det också, lite som en tv-serie så, mm. ja, och det, Jag måste säga att det du påpekade att det här med professorn i början där mm jag tyckte det var en jätteintressant instickare. Jag misstänker mm. att det inte kommer att hända så mycket mer med den karaktären, Nej. så att säga. Men jag tycker ändå det är riktigt intressant att man lägger ner ändå så pass mycket tid för att bygga upp den här karaktären. Mm. För att det är verkligen... Det måste vara ett par sidor, minst i alla fall, där han bygger upp karaktären... Man du, du känner ju ändå för honom när, mm. när han är färdig med honom. Eller alltså när han liksom har skrivit klart om honom. Men, mm. det, så gjorde i alla fall jag. För jag satt ändå och läste och tänkte så här, Shit, det här är verkligen en, en, en karaktär för mig nu. Och så fortsätter man framåt och så händer det saker. Men ja, precis. Det, det, jag, jag tyckte det var jätte, jätteintressant. Lite konstigt, det håller jag med om. Att det liksom börjar där. Du, du, mm. du öppnar upp en ny, eller en ny liksom, serietidning, ny volym. Du har hoppat liksom från ganska så schyst slut liksom, i förra. Mm. Och så kommer du in till att träffa på en karaktär du inte har en aning om vem det är. Det, Nej, det, det rubbade mig lite grann, absolut. Men jag tyckte det var så... Det tog inte många rader alltså, av läsande innan jag liksom kände så här: Okej, okay, shit, vem är det här? Varför mm. är det här? Och så var det, tyckte jag verkligen var skitintressant när man började få reda på... för. Det gjorde de ändå ganska mjukt och ganska snällt vem det var. för Det var ju inte helt uppenbart från början, vem han var Nej. eller vad han gjorde överhuvudtaget. Så det tyckte jag de gjorde jättejättesnyggt, verkligen. ja alltså, det var ju det att man blev inslängd på honom, så jag absolut, jag tycker det, det är bra att han var med nu, så här efterhand tycker jag att det var jättesnyggt sånt där, mm. men just då var det liksom, ny karaktär, jag, vill ju, jag skiter väl i vem han är, ja. jag vill ju se resten <laughs> av världen. Men sen, det man fick, liksom, det var väldigt betydelse att de gjorde så som de gjorde. Och de gjorde det väldigt bra, det håller jag med om. Mm, mm. Och det var viktigt att de gjorde så som de gjorde för att få den här berättelsen. Och nu i framtiden, om du gör något liknande, då kommer jag förstå det. Jämfört med nu, för nu vill jag ju bara, vad händer med lock, liksom lockbarnen? Ja. För jag skiter vid någon gubbe. så. Här. Men absolut, så när man fick liksom hela utvecklingen, då fattar man bara, ja ah, men snyggt gjort. Mm, mm. Men vad får den här i betyg av dig då? Eh, själva volymen, för här, här är jag lite nyfiken också. Tänker vi hela volymen, eller, eller tänker vi volymen för sig? Eller mm. ta, dra, försöker dra vi dra hela serien över ett, en kam? Ja, det har vi nu vi har läst alla nio volymer. Nu är det bara den här volymen. Okej, okay, alltså det, det, är varje volym, det är varje volym var och en för sig. Eh, ja, tills vi har kommit och läst igenom mm, allt, mm. absolut. Den här, det här är ju alltså minst en fyra skulle jag säga. Mm. Jag handlar på samma fyra där. Det är ingen så här home run, tycker jag, men den var skitbra jag satt och läste igenom och ville komma igenom hela volymen. Mm. Men det är inte så här att det finns vissa serier, lite som första volymen, den slukade om jag säger så att mm. jag bara var tvungen. Här kunde jag liksom ändå lägga ner och kanske gå och ta något och käka. Medan första volymen, den, tyckte jag var, den greppade tag i mig på ett annat sätt. att Jag ville inte ens gå äta förrän jag hade läst klart. Här kände jag inte riktigt det. Den var intressant, men den höll inte tag i mig på samma sätt. Nej, men så, nej, men absolut, så det fira... håller jag med om, absolut. Och sen så måste jag säga det att det är en jätteskillnad på, det tog du upp tidigare, men det är en jätteskillnad på cliffhangerbitarna. För de, ja, de är i stort sett obefintliga i den här volymen jämfört med första. Mm. För det första, ja, det första var det ju verkligen så här alltså, stora köttkrokar Man körde in igen och bara så här Här nu, där är sista sidan Försök ja. att ta det härifrån nu Typ, så att det var verkligen det, det, det är någonting som de har ändrat på Men jag tycker inte att det var ett felaktigt beslut I, den, i den här volymen För att det är en mycket Lugnare volym Eller det är väldigt mycket lugnare liksom Tidningar än första Första Jo, men hela volymen kändes helt och hållet annorlunda, mm. uppbyggd på alla sätt. Mm. och Det är inte att den är dålig, det gör att den är annorlunda och då behöver man inte de här cliffhangers. Exakt. För visst mot slutet blev det väldigt spännande men det var tack vare att man hade fått hela den här uppbyggnaden från mm. mm. första. Så absolut, se väldigt fram emot att läsa volym nummer tre, för jag har ju köpt alla och ser väldigt emot att se hur den blir, om den blir ännu mer annorlunda eller om de fortsätter nu som de gör nu och Nej absolut skitbra Locken Key någonting alla borde läsa Ja det håller jag med om jag, jag, kommer att, jag kommer att skaffa mig resten med Så vi kommer att kunna fortsätta prata om de här skulle vi se. Absolut Efter det då så har jag läst Batman slash Teenage Mutant Ninja Turtles Hela första samlingsvolymen På den här kortserien mm. Och den är skriven av James Tunyon The Fourth och tecknad av Freddy E. Williams The Second Utgivningsåret 2016 Och synopsen är så här allt började i Gotham City med en serie dödliga rassior som leder Batman till att tro att han står inför en grupp högutbildade ninjor. På något sätt har fotklanen gått över till en annan dimension men har inte kommit ensamma. Leonardo, Raffaele, Donatello och Michelangelo är de häl. Helt enkelt, Teenage Mutant Ninja Turtles har kommit in i Gotham tillsammans med Shredder och fotklanen. Och hela den här samlingen går ut på att eh, fotklanen håller på att snor åt sig teknolo te olika teknologiska prylar från eh, Gothams olika laboratorier. Och att de har kidnappat en professor som håller på med just portaler och sånt där. Time warps och allting. Och, man, och Batman håller ju då på att försöka. Han hamnar mitt i det här och försöker lista ut vad är det de försöker göra. Och sen, bla bla bla. Det blir att Turtles och Batman ska tillsammans hjälpas åt att försöka lista ut vad Shredder är och de är upp till. Det visar sig att de försöker göra en portal som öppnas mellan de här två världarna. Turtles, de vill ju ta med och alla bort från Gotham in i deras värld och stänga portalen för allt det så att det inte går. För självpadderna. Deras DNA och sen molekyler och allt är annorlunda i, äh, i Gotham-världen jämfört med deras egna värld. Så att de stannar för länge i Gotham så kommer de förvandlas tillbaka till vanliga sköldpadder. Så det är hela twisten. Kommer de att liksom klara det här att fightas och försöka lyckas liksom få shredder och allt och stoppas och tillsammans med Batmans hjälp och allting. Och den är intressant. Det jag kan säga om den här volymen är att den är Den är mer uppbyggd som en Teenage Mutant Ninja Turtles Serie än Batman-serie Det utspelas i Batmans värld Gotham och med gott, liksom, Hans skurkar och lite sånt där Men den är mer, man följer Mer sköldpaddena Och sen kommer Bruce Wayne Och Batman lite då och då Men det är mycket mera humor Och liksom man följer på ett annat, liksom Mer åt deras håll mm, mm. Jag gillar det att man har seriositeten hos Batman. Möter det här komiska hos sköldpaddorna och deras tonårsbeteende och liknande. Och jag tyckte det var riktigt bra på den fronten. Och just det här att. Det eh, det här att de. De lå till det här extra att sköldpaddorna har det här, de får inte vara här för länge för då kommer de återgå till vanligt sköldpaddstadie. Det gav att man blev lite stressad, bara shit, nu måste de ta tag i det här och verkligen de kan inte bara sitta och planera så som Batman vill göra utan de måste röra på påkarna. Vi kan inte sitta här hela dagen och försöka komma på bästa lösningen. Nej. Jag... För en gångs skull så det här med portaler och sånt Det var en lättsam berättelse För som jag har sagt nu senaste DC hoppar mellan olika tidsperioder Det, det, det, det blir alldeles för mycket Här följde man ändå Sköldpannan har kommit hit och vi ska bara gå tillbaka Så man hoppade inte överallt Och det gillar jag mm, mm. Och jag tycker det var en helt okej berättelse Den lättläst och en skön berättelse bara. Det är ingen såhär så Wow-upplevelse Utan för mig är det här i betygen tre eh, berättelse det var ja, lite, lite mer än mellanmjölk, men det är liksom ja, kul att se Turtles och Batman tillsammans. Men det är inte men, något mer än det, om man säger så. Men du, du, du säger att det är mer än Turtles. Eh, mm. Alltså att du följer dem mer än vad du följer Batman, ja. om man säger då. så. Att, är, är det så att Batman dyker upp, eller är det liksom. Alltså tittar han in här och där, eller är det liksom så att de faktiskt samarbetar, men du. du Känns det som att du följer Törtlarna mm. Alltså i början så är de väldigt uppdelade Man får först se Batman Möta fotklanen ja. Sen får du reda på att Törtles har kommit där Och då är det törtes mot Killer Croc Och sen kommer okay. du tillbaka till Batman i hans grotta mm. Och så får du se lite av Törtles i deras Men Sen när de möts och sånt där Så åt, övergår det med till Turtles, att man Batman åker iväg och då ska Turtles in i The Batcave och liksom, för de vill de vill ta hjälp av Bruce Wayne och sådär och det utgår sen därifrån så följer man med Turtles och då blir Batman som en sidokaraktär. Okay. I början hoppar de liksom varannan men sen blir det med Turtles och Batman bara följer med för han säger, om du tänker Batman han är ju tyst då sen han spöar på skurkarna Michelangelo håller aldrig käften utan han pratar ju <laughs> hela tiden. Leonardo är ju försöker. Ju, han är ledaren. Han försöker fortfarande lära sig av Batman. Eftersom Batman utklassar Turtles i. Vad heter mm. det? All fighting och allting. Mm. De fyra har inte en chans mot Batman i stridskunskaper och sånt. Okej. Okay. Och det är lite så här. Det var det enda jag hade lite svårt med ibland. Mm. För Turtles har inte en chans mot Batman. Batman har inte en chans mot Shredder. In, alltså. What? I fighting. I fighting möts de inte riktigt på det sättet Men i att tänka mm. Batman ska vara den bästa detektiven någonsin Shredder ligger alltid Tre, fyra steg före Och det har inte jag svårt att koppla Här drar de det att det är en ny fiende Han Underestimated, vad heter det? Eh, underskattar han, Precis, underskattar Shredder mm. Så det är därför han alltid ligger steget efter Men vad då det skulle inte han göra Precis, det är det jag också känner. What the att, fuck? Fine om man gör det en gång, men här är det så här två, tre gånger. Och Nej, Batman skulle sedan ligga steget före redan andra gången. Ja. Det, var, det var det enda lilla negativa, men annars tyckte jag att var helt okej okay, utöver det. Hmm. Uh, men nice, nice. Ja, ja. Nej, för det, det, låter, det låter ju som en, en... Vad ska man säga? En udda mashup om man säger mm. så. Eh, så att det är därför jag tänker jag också så här, hur är... För du sa att Michelangelo är ju aldrig tyst, riktigt. Nej, Så att det är alltså den, eh, vad ska man säga då? lite glada... Det är de du känner igen. Mm. Ja, exakt. Det, det är liksom det här lite skämtsamma, lite humoristiska mm. turtlarna som är där liksom. Absolut. Han håller på liksom, på ENs här strip så ser man honom grinda in i liksom Wayne Manor. för, vad heter den? Eh, ja, men, vad heter den? trappräcke. Ja. så han kommer där grindar och så kommer Alfred med sig 15 pizzor varandes och de snälli och såna <laughs> där grejer. Så de gör ju väldigt mycket humor med över det hela. Ja, ja. Och liksom ja men eh, är? Det? är det Killer Croc han vill kommer ju till Turtles lilla gömställe och vill locka fram sköldpaddorna. Mm. Så han går fram och tar deras spel och bara men vad heter det? Det var också det var ju Mikey's liksom eh, Oh, vad hette det? Det var ju något så skitdömt. Typ Unicorn races versus Robot, bla bla bla. Såhär skitdåligt. Och så förstörande han det. Och Mikey blir helt förstörd och sånt där. Raffael är lika emo som han alltid har varit. Och det klär sig ju lite med Batman. Batman är också lite emo på så sätt. Men mm, de finner mm. lite av varandra ändå. Varandra. Leonardo försöker vara ledan. Och det är ju Batman är ju ledan. Så och Donatello vill ju ha teknologin så när han ser ba, liksom liksom hela allt och kommer det ju lite för honom och sånt där. Alltså, det är ju mycket så. Mm -mm. Och blir alldeles. Det enda som inte riktigt passar in i. Liksom Batman, det är ju Mikey För Batman har ju aldrig haft den barndomen på så sätt. Och. nej äh. Det är därför man följer mycket Törtles exakt så de är. Och så är ju Batman sidokaraktär. För han, han upplever ju bara här i sin hemstad. Mm. Okej, okay, ja, jag ska ta hand om tonåringar. <laughs> för Robin och de har ju aldrig varit på det sättet. För de har ju alltid varit ensamma med Batman. Mm. Nu är det fyra stycken och de är fan de är med överallt. Ja, men för, det, för det är just det som jag tycker kan bli intressant i en sån här matchup mm. Just för att... Alltså, Törtlarna är ju i alla fall... Den, den bilden som de flesta har utav Turtlana är ju ändå att de är lite. De, de har sina olika karaktärsdrag, men oftast generellt i alla fall så är de ju rätt glada och uppåt. Mm. Eller alltså det är ändå jo. lite komedier i, i dem. Det är det jo, ju, det har de satt. Det är ju sällan jättebra. det det är i Batman. Nej, precis. Och det har de satt väldigt bra för. Oftast är det som är humoristiskt Det är ju joken och sånt där mm. Men då är det så här Man vet att det ligger någonting bakom Här är det bara enkel humor, ja. Lättsam humor Visst Batman är aldrig så Men det är runt om honom Och det är därför jag tycker det är bra Att det är humoristiska Funkar bra med hans seriositet och liknande Och jag tycker det var en bra berättelse Men det var inget så här utöver det Utan det hade ju liksom jag hade, När jag började läsa hade jag typ listat ut Hur det kom att sluta och liknande Utan men det var intressant att läsa. och Jag kom igenom det på ett streck. Liksom. Det var så pass bra ändå. Mm, mm, mm. Och sista vi har då. Det är den gemensamma läsningen. Ja. Vi skulle läsa Thor Issue 1. Utgivningsåld 2014. Skriven av Jason Aaron och tecknad av Russell Durtman. Och synopsen är Thor är inte längre värdig att bära mjölner. Eller längre vara Thor the god of thunder. En kvinna har istället kommit fram som den värdige och nu är hon som bär och kallar Thor, the goddess of thunder. Samtidigt som Odins son, före detta Thor, försöker komma på vem den nya kvinnliga Thor verkligen är så håller alve, mörkeralvernas konung Malekith på att finna Frostgiants döde kungs för att föra tillbaka honom från dödsriket och starta ett krig mellan världarna. Eh, vi kan ju börja så här, vi sa mm. nummer ett va? Precis, ja, det bra. skett sig ganska hårt för båda oss. <laughs> vi har väl båda läst igenom hela de två volymerna som ja, finns. Jag tror jag, har, jag tror jag har ett par sidor kvar för att mm. ha läst igenom de nio eller tio nummerna som finns av det här va? Åtta nummer är åtta det som är... Det. är Hela det här, ja, Jag tror jag har någon sida kvar så att jag har, ja, okay. jag har en liten bit kvar på det. Det har jag. Eh, men då ska vi försöka hålla oss till nummer ett tänkte jag mest eh, Eller åtminstone så tidigt nej. som möjligt. Jag tänker vi pratar om allt men utan spoilers mm. tänkte jag. Utan ja. Istället för att bara prata om nummer ett så hela volymen eftersom vi kommer kommit så pass långt. Ja. Men inga spoilers. Okay. Mm. Eh, jag tänkte börja så här: För Thor volym 1 i Gods of Thunder Kommer ju 2015 och innehåller nummer 1-5. Mm. Sen Thor volym två Who Holds the Hammer kom också ut 2015 mm. och innehåller nummer 68 plus två extra nummer mm. eh, Thor från 2014 till 2015 Annual Issue 1 och What If från 1977 till 1984 nummer 10 eh, de här extra nummerna behöver vi inte gå in på Det fanns, jag brydde mig om den här Thor från 2014 till Annual Issue 1 var en intressant kort berättelse bara, men okay. den gjorde mm. ingenting, utan det, det som hänt här och så flera år senare, liksom får ha blivit, som Odin får ha blivit den aldis, all, all, liksom allfaden. allfaden, ja. Precis. Och jorden har gått under, inga människor finns kvar allt sånt där, utan det wow. är där det är spåret. Okay. Så jag har egentligen ingenting med det här att göra, det är Nej. bara det att han har blivit allfaden igen. Ja. Utan vi snackar om de här två volymerna nummer 1 till åtta. Absolut. Vad tycker du om berättelsen? Alltså det här är ju... Eh, ja. nu, nu när vi ändå har avslöjat att vi skulle ha läst första numret och vi båda två har läst i stort sett allt mm. som finns av den här berättelsen. allt-fall. i alla fall. Mm. Eh, Jag tycker det här är helt genialiskt. Det här är ju mm. så jävla häftigt. Däremot ska jag säga att jag läste nummer två eller hoppade till mm. nummer två för att jag tyckte inte ettan gjorde det tillräckligt bra. Okej. Okay. Jag läste igenom första numret och, för att för, för att det var det vi skulle läsa om man säger då. Mm. Och så kom jag till sista sidorna och eller, läste igenom den så att jag tänkte så här: det, ka, det här kan inte vara allt. Det här, det här är. Det, det, för då, då satt jag och tänkte, det, jag var lite såhär blasélig. Jag tänkte, det här, är, det här är inte så jävla bra. För jag, jag tyckte jag kände liksom att de hade inte riktigt tagit vara på det här på rätt sätt. Eller det kändes väldigt mycket som en berättelse som kommer att vara så här Åh, det är en kvinna för att vi måste skriva in en kvinna som Thor. Okay. Den känslan fick jag efter första numret. Att det var ändå mycket så här okej okay, ni gör det här för att ni måste och det kommer alltså inte att vara så bra framöver. Okay. Eh, men jag tog tag i nummer två För att jag fortfarande var nyfiken på Vad som kommer att hända med det mm. Och de två tillsammans Gjorde ju att Det här var ett skitbra ja. Så då var, eh, det bara innan, for, då var det bara att fortsätta läsa ja. Innan vi går vidare så Mitt nummer ett då mm. Jag läste det och tyckte det var skitbra jag, Ingenting var det som du kände Fick jag alls någon liksom märk Jag märkte inte det alls Nej. Utan jag blev jag fokuserar så mycket på det här med Thor att han var deprimerad över att mm. han inte mm. var vad heter det, han är inte värdig längre, jag bara, ja oh, men shit, vad har han gjort liksom, och så börjar de att vad heter det, Nick Fury har viskat någonting, hon bara, jag bara, okej okay. och så tar en annan kvinna upp Hammarn, bara, okej okay. och sen slutar numret, jag bara, men ni har ju inte gett mig något jävla svar, ni kan ju inte sluta så här, Nej. jag var helt fast i första numret, jag bara jag måste ha mer Så jag gick in och så Jag skulle köpa volym 2, jag råkade köpa hela volym 1 Eller, jag skulle köpa Issue 2, så som du gjorde ja. Jag råkade köpa fel, jag köpte hela volym 2 först <laughs> Och jag bara Jaha, ja men samma, Nu har jag köpt volym 2, då kan jag lika gärna köpa volym 1 Så jag skaffade båda två För det var ju någon sån här rea med 4 ja, nu i helgen Exakt, det kostade så den, den noll kostade och ingenting Ja, Nej, så, så jag trodde ju priset var i 2. Jag bara, okej okay, det är typ. Ja, ja det måste ju vara den för priset. Det är typ lite dyrt kanske men fine. Och så bara, nej det är hela volym 2. Ja, och sen satt jag fast. Alltså jag tyckte den var skitbra. Nu efter, i 21 var, tyckte jag var jättebra. Sen visst det är toppar och dalar i volymerna. Att vissa berättelser är bra, jättebra. Vissa mindre. Men tillsammans tycker jag att det är skitbra. Och just varför jag tycker det är så bra. Det är som du sa där. Thor och hon tillsammans Hon ska inte riktigt Hennes val och sånt är Och försöker bete sig som Thor Men hon vet inte riktigt Hon ska tackla det ordentligt Medan Thor är helt ute på att få reda på Vem är hon Han har gjort en hel lista med alla kvinnor hon känner För hon vet vem Thor är Så alltså är det någon i hans omkrets Men han vet inte vem det är För hon bär en hjälm som skyddar hennes Identitet. Och det bygger hela tiden på Så fort man får börja komma så här Ja, ah, nu börjar han komma på spåren, vem det är Nope, visar sig Oj, Vad åh, fan är det då? Det. Och så går det vidare och så bara, ja, nu ser jag Men självklart är det hon Nope, Vad va fan utan att, utan att spoila vem det är Eller inte är, om man ska säga så mm. då Men du var du också lika Bombsäker i början På vem det var? Eh, jag var aldrig... Bomsäker på så sätt ah, okay. För den ah. andra personen de Först tänkte jag, men det måste ju Självklart, men nej, men andra gången då För jag antar att Jag var Bomsäker i början, ja. på den Första, precis, och jag var precis. lika Bomsäker på det, andra Det är ju inte jättespå För jag tycker att det är att skriva en på näsan verkligen. Alltså uh. verkligen supermycket uh. det, Vad är det, det är första Är det första eller är det andra numret då hon faktiskt plockar upp hammaren. Hon tar hammaren och sen slutar det bara den ja, ja. så det blir andra, För ett, tre, det andra och Precis i början så. av andra avsnitt eller andra numret mm. så Så säger ju även. Alltså så börjar. Jag tror det är Thor och Odin som pratar om det. Ja. Och Odin råka, råkar droppa att eh, till mamma. Ja precis, morsan bort. borta Ja, och jag såhär direkt bara Men snälla, på riktigt ja. Du kan ju inte, inte bara släppa det så Så att det, där var jag bombsäker Kan jag säga Jag tänkte så här. ah mm. oh, shit, gud vad träligt det här kommer vara Sen får du läsa om byggt... vad som hände Ja precis, för det var det De hade byggt väldigt mycket på henne i nummer ja. ett Att hon var en stor person mm. Och sen drog de den jobba. Ja hon är blond, ja men får se Han, hennes, Hans morsa tar upp hans. Och sen gör de Är det en scen och jobba. Men, va? Så där, så där kan de ju... Nej, ja, du, ja, det där är ju lite äckligt, ja, liksom. Sen, uh, och sen nej. visar det sig att det inte är hon, mamma. Nej. Och så går hon på nästa och så bara... Hallå, nu har ni lagt fram allting. Det är klart, nej, hä! Och så hela tiden. Så man får aldrig man får reda på vem det är i sista, sista numret i alla som händer. Mm. Och jag, när jag fick Inga reda spoilers? På det, nej, absolut ingen spoilers. Men jag måste säga, när jag fick reda på vem det var då var det liksom... Fan, vad coolt. Ja, men så ja. jäkla häftigt. Liksom, äh, och jag, jag kunde inte se det. för ja, De skrev hela tiden. Och sen kom det dit och jag bara, åh, vad coolt. Och det, det passade ihop också. Och det var ju det som var så jäkla Snyggt. bra. För, alltså, jag bara väntar på att vi ska sluta med det här så jag kan få gå lägga på och läsa sista sidorna. <laughs> för det, jag vill bara veta nu. För det här är, mm. ah, det är klart. Liksom det kriper kryper i mig. Jag måste få reda då, på vem det är. Uh, eh, så, jag vill dock säga en sak. Mm. Eh, om om eh, själva eh, scenen eller vad som händer i den. Det är uh. inte, det, jag personligen anser inte det som spoiler. Jag anser det nästan mera som någonting som skulle ha fått mig mer taggad av det om jag hade fått veta det innan. Okay. är just att jag tyckte det var jätte, Jättesnyggt att Thor. Bryter ju verkligen ihop i början mm. i, första, I första numret Absolut alltså, nä, han, eh, Historien är ju att han har gjort Han har ju varit med i och slag På månen mm. eh, Och där Nick Fury Viskar någonting I Thors öra Så att mm. han släpper hammaren Och där står den kvar Ja precis Ingen kan rubba den Inte ens Thor själv Nej, och han, inte så alltså, Odin som har gjort det. Exakt, exakt. och Odin till och med försöker befalla den att röra på sig och allt ja, möjligt. Precis. Men det är ing, ingenting händer, ingenting händer. Och till historien hör ändå att Odin har varit borta. Mm. Odin har varit bortrest. Eh, och det är Freja, mamma, mm. som har tagit hand om och styrt Medan Oden har varit borta. Så det är ju hon som har varit eh, the all mother. In ja, precis. Det är inte Oden som har varit all fa father längre, utan det har varit en all mother som har styrt och ställt liksom i alltihopa. Eh, mm. Och i stort sett så har Thor suttit vid den här hammaren sen han släppte den där. Ja, precis. Och försökt flytta på den. Alltså Verkligen brytit ihop för att han inte kan röra den. Mm. Och jag tycker, det är så, jag tycker det är så jävla snyggt för att sen när hon plockar upp den så finns det ändå en del... För du, du sa att han ger ju, alltså, det blir hans livsuppgift att komma på vem hon är. Ja, precis. Det finns även en del av honom som accepterar henne. Till slut, ja. Mm. Och det tycker jag är fruktansvärt snyggt. Mm. Det, det var någonting som verkligen fick mig att känna så här att okej, okay, det här är inte bara för att ni vill skriva in en kvinna i historien. Nej, precis. Utan det här är verkligen så här: okej. Okay, det här är legit. Det här, är, liksom, det här mm. är så det ska vara nu. Jo, precis. Det, och det tyckte jag var jätte, jättesnukt. Det, det, det ska hon jätte eloge för, för jag tyckte det var verkligen riktigt häftigt. Från jo, att det så... hände så kände jag liksom så här: okej. Okay, men fan, det här är på riktigt. Nu, mm. nu, nu börjar det liksom ordentligt. Jo, för hade Thor varit som Oden är, för Oden absolut, det det absolut inte, hade Thor istället varit så, mm. då hade man inte, det hade, det hade känts fel helt ja, enkelt. Att man hade fått det här osmak i munnen, att man nej men, kom igen, men Thor accepterar det, och jag tycker att de har byggt Thor också, jättebra manliga i den här, mm. så jag vill ju läsa mer om honom för de har byggt upp honom så jäkla coolt jag vill se vad som händer med honom Det menar Odins det det. son? Odins son som han, han vill ju inte kalla Thor längre Nej, precis Men det finns vissa grejer i den här scenen som jag inte riktigt Hela den här med Malekith mm. äh, mörka allävernas konung och det där, hela den Står är inte det viktiga Det, det var bara där för att De ska ha någonting att kämpa mot ja. Det brydde jag mig inte så jättemycket om Utan det var just det här Mellan de två Thor var så, Deras banter är mellan varandra och allt det där mm, mm. Samma sak Viskningen som Nick Fury Sa till Thor mm. Hintar de hela tiden att Thor, liksom, I mean, Han pratar hela tiden Om viskningen mm. Jag fick aldrig reda på vad det var för jävla viskning. Som någon där ute hör det här och vet vad det var för viskning, skriv det till mig för jag håller på att bli galen. <laughs> jag, måste jag kan inte hålla med. Jag skulle också vilja veta vad det är. För att det, det, är de, det enda de berättar är ju verkligen att mm. Nick Fury viskar i Thors öra. Mm. Det är det enda du får reda på. Det är inte vad han säger, hur mycket han sa eller vad det skulle handla om. Men det är det enda mm. han säger. Så, ja. så Thor är ju ganska pest på Nick Fury också. <laughs> ja, precis. Och liksom, ett, en viskning gör att han inte längre är värdig, man bara. <laughs> Va? <laughs> det är häftigt. Ja, men jag tycker det är skit. Jag tycker den här historien verkligen är skithäftig. Och mm. Jag tycker faktiskt Thor är som. Blir som bäst. Mm. Eh, när du... du. I den här historien tar du ju inte bort hamman ifrån Thor. Nej. Du tar ju bort hamman från. Odins son. Ja, Men jag, jag, jag tycker det här är skitbra historia, verkligen. Jätte, jätte Och jag skulle vilja läsa mer av den här mm. Thor. Alltså mm. hon. Absolut, jag skulle vilja läsa mer om henne, speciellt nu när jag vet om det där också. Mm. Men jag skulle också nu. Jag, jag tror aldrig jag skulle säga att jag skulle vilja läsa mer om Thor på så sätt. Men jag vill veta mer om honom också. Mm. Mm. Mm. Så de har ju byggt upp två skitbra karaktärer. Ja, verkligen. Så. Betyg, vad skulle du ge det du har läst hittills? Yeah, men, nej men alltså Det, det här måste faktiskt eh, Bli en femma Faktiskt för mig mm. Det, bli, det blir så med. bra För det här, det här är någonting som jag känner att det här kommer jag kunna sätta mig och läsa en gång till När jag är färdig mm. Bara för att få in Alltså få in alla detaljerna Ordentligt mm. Jag läste den här Och bara Slukade allting på en gång Och så direkt när jag hade läst Allt så kände jag bara vilken alltså, Jag är så jäkla glad att vi startade Abon Comics och sånt För jag har läst, alltid läst comics mm. tack vare när jag har tagit upp de här Sådana här, här nummer och jag kände bara Jag är så jäkla att vi startar den här podden Så att jag får läsa sånt här underbart För aldrig, annars hade jag aldrig läst det här Nej, Och det, det är så kul. jäkla bra För jag har ju sagt förut att jag har ju alltid varit DC fanboy Mm de två senaste femmarna har varit Iceman, Marvel och Thor, Marvel. Aldrig kommit därifrån. Och de är så jäkla bra. För jag har alltid tyckt att Marvel har varit så jäkla tunt Och så kommer de med sådana här. Liksom wow moments för mig att jobba. Alltså jag är så jäkla glad att vi läser comics. Det är inte Spiderman. Spiderman kan gå och hänga sig i sina egna <laughs> Men Thor och Iceman är ju skituffa. Ja, verkligen. Ja, men det, alltså det, och jag måste säga så här: att jag tycker att vi träffar på. Fler och fler, eh, både superhjältar och typer av komiks också. Mm. Hela tiden. Som, som Lockin'Kee till exempel. Det ja. finns ju inte på världskartan att jag hade plockat upp det om vi inte hade börjat prata om det här. Eller om vi inte mm. hade startat det här och börjat läst comics varje vecka. Det, jag har ju hört talas om Lockin'Kee. Ja. Jag har varit in och tittat på den ett par gånger. Men jag skulle aldrig plocka upp den. Jag, jag hade inte gjort det om inte vi hade börjat med det här För att då hade jag gjort det för länge sen Och det, uppenbart har jag inte gjort det Och jag, det, jag är jätteglad för det Jag är likadant Jag har hört talas om Locker Key 4-5 år mm. Inte för att vi tog tag i den här podden Så tog man tummen ur det och Nej. skaffade den Och nu är man ju helt kär i hela mm. alltihop Ja, verkligen, skithäftigt det, det, och, Ja, jag är jätteglad för det här Verkligen ja. Nej, för fan, jag har kommit så in i comics nu Att, ja med tv-spel och comics Jag kommer inte att ha några pengar kvar Att ha något liv Men det gör ingenting För jag kan sluka mig in i andras världar Det är, jag är så oerhört glad över det här Men alltså Thor eh, Från 2014 Kolla in den 5 av 5 från oss båda Det är så jäkla bra Ja, verkligen värt det och, Ja, det är verkligen värt det Absolut mm. Nästa vecka då då är det gemensamma numret Invincible Iron Man Issue 1 från 2016. Mera Marvel. Kan det även det slå stort? Uh, Iron Man känner jag att mm, han är ju lite av en douchebag. Bara rikeman snubbe. Uh, men vem vet? Marvel har ju förvånat mig hittills. Kanske bara, snart är det jag kanske som går runt med Deadpool-mask. Hela <laughs> skiten. Eh... Uh, men det var avsnittet. Alla avsnitt hittar ni på bloggen abitonördenes.blog.se Ni når oss lättast via Facebook. Facebook.com slash Vi spelar in varje måndag efter abitonördenes klockan 19.00. Spelar vi in den här live på Twitch. Twitch.tv slash Och eh, det här är ju en ny podd så vi önskar gärna att ni delar den här och går in på iTunes och ger oss betyg och allting och Allting, vi vill bara bli större. Skriv om oss på Instagram och följ oss på Instagram. Abonne, comics allting. Så kommer vi komma med många, många mer serier för som ni måste läsa. Men, tack för avsnitt så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gött! Hej